Bluza, beraz, nagusi izango da bezkoitzen azaroren amase juntan behinat Egunon. egunon plus doinuak autatu uh, dituzue, sue aldiuntako konzertuarentzat zergatik eh uh, zergatik uh, ben eh uh, Bincho el Cartieran ortean uh, ditugu erakusketa batzu eta uh, ikusgarri batzu eta bon antzerki dansa kantu eta uh, bon blues uh, musika ere uh, maite ditugu eta ara, beraz deliberatu dugu uh, gau pasa bat egitea eta blues uh, horren uh, ingurian mm. Uh, ya da Euskal Herrian badogula blues musikaritza botz bat ere ya botzak ere markatzen duela bluz musikan eta petirenak uh, indar guziabiltzen du hortan, bera ba... izango da, beraz lehen gomita gau aldi hortan. lehen gomita, beraz bere uh, boz uh, urratu eta beroarekin, eh? eta gainera, uh, bon, badakigu, peti uh, gitarista famatu bat dela, eta beraz uh, memento eder eta gozo bat pasatuko dugu belgarekin. Uh -huh. e, peti, uh, zuk uh, nola deskribatuko zenuke? Um, gau pasa ako eta uh, konsert intimista intimitatea batzuena egiteko gisan hori eta biziki ongi ikusten dut eh? bon gero eta sala hondibatsuetan ere pasatzen alda ez da tuderi gabe baina nik ikusten dut hormemento gozo bat eta e, bere bos bereziarekin eh? e, Gainerat, gainera ertenuen ezala e, gitarista agas ona eta biziki biziki ona Arrund gauza desberdinak eskual kantu eta musika munduan egiten ditu petik, eta beraz hori interesgarri da. Hor bakarlari gisa jinen da, beraz? Bakarlari gisa, beraz gitararekin, ara, bai, bai. Akustikoan joko du elektrikoa? Akustikoan akustikoan eta gero gure salare eta argunt horretako egina da. Eh? E, nik deitzendu txala hori antzokia, eh? antzoki bat bezala da, eta zinez eh, toki beroa eta akustika biziki biziki ona, eh? talde guziek ertzen daukute, kantari guzik ertzen daukute, zinez loria dela eta sala horretan kantatzia eta kambiatzen da hori, eta ezkerparetetaz, eta eh, bada, beste asko tokitaz, mm. beraz usteut uh, aurrunt egokia den jolako uh, uh, gau batean egiteko. Ongi da konzertuetan ez belarrikumina izaitea. Hori, <laughs> ba, eta ostatuak, zerratuak, eta e, isiltasunean, eta giro honean, eh, biztanda. Eh, eta hor, bi parte izanen dira, eta bon, ostatu haidekiko dugu, eta bi partean uh, erdian, eta ondotik, baina gero, eta konzertu denboran, uh, zinez, konzertu bat, uh, antzokibatetan. Horden, uh, ala, charatu zuzul, en partea entzunugu peti izango da, Euskal uh, Artista Beraz. Bigarren partean, uh, Moska, deitzen den horire uh, kantari musikari bat, bakarlari bat, nor da Moska? Ara, Moska eta horire kantari berezia da eta identite berezi bat bat du berea eta frantzesa da eta ama eta norveziaga eta gauzen xinpli egiteko berea katalunian bizi da mm. Barzelonan. Bon, jakim behar da ala ere aita estela ugun eta bizi eta bezkoitzetik eh, landesetan bizi da. Eta Moskak badu familia eskualegian gaindi eta landesetan gaindi. Eta hola, eta beste kantari bat ziren, eta medioz, eh, Moskaren ezagutza dugu Eta YouTube-en pasatzen bari mazidab, joite mazida ikusterat, ikusik ausu, ze eta kantari eta musikari aharroa den eta motiko hori. Mm. Gaztia eta blues, xailian ari dena Uh, Frantzian gaindi ezagutua da eh? eta blues festivaletan uh, pasatu izanada deia Nantes eskualdian eta Ren eskualdian, Kaur eskualdian baina nere eta ego eta eki alde horretan oso ezagutua da Perpinaan gain, e, gain hor eta inguru horietan eta beraz uh, berakarren haukun bezala uh, hara, loriaturik etoriko da eskolegirat uh, bere familiaren ondorat eta uste du, ren aldia den hemen eta pasatuko dela. Gaztea, zer ergan nahi du, zuma turtitu gutula. Hoita baki, mar bat urte? Mar bat? Hoita mar bat urte, eta gero e, mutiko horrekin interesgarri denant asteko musikari bat eta musika maite dutenen dako, e, gitara joilea da, harmonika joilea, eta gero eta erabili zen ditu, eta delako luper pedal horiek eh, ergan nahi du, eta musika jotzen du gitararekin, eta segidan grabatzen du, ondotik bere boza eta sartzen du, eta segidan grabatzen du, eta berriz, berriz pasarazten segidan gitarra eta bossa, eta harmonika gainetik, eta beste gitarra batzua gainetik, eta e, horiek horo, e, bizpai du minuten budean, eta zure haintzina bauzu orkestra bat osua, mm -hmm. eta blues orkestra bat, eta bera da ari zinez eta xoragarria. Badu stonebox bat uh, erritmoa zango jotzen du, eta hori grabatzen duaz, hori da? Hara, hara, Hala, krimot guziak, eta bere boza ere grabatzen du, eta berriz pasatzen, eta giro bigarren boz bat shaharazten du, eta Bo, eta Moška bere izena da edo? Ez, ez da... Ez da bere izena, nik eta Moška eta bere izena hori izagutzen du. Uztot, den izena, hmm. artista izena da Moška. Adoš. Bo, untsa, bera, zuriek biak azaroren ama seian, jateko edateko izanen da? Izanen da, jateko edateko, shaktzea ama bi horotan. Adoš, eta... Ondoko hastetan, hilabetetan, beste idearik, beste proiekturik? Bai, entzalot? or, uh, bisintxo, bai, antzidut eztiak, bisintxo elkarteak eta antolatzen duela gau pasa hori. Eta gero lehizarraga elkartearekin egu behiko kantaldia eta muntatua dugu. Hor, uh, pasatuko dira uh, Jonitzaina eta Gurra ada eta gero badugu beste proiektu bat heldu e, maiatzeko eta ba on e, erdi shaltzen aldugu baina eta kontaktuetan gira eta ez da ono hasina shaltotan e, aginuke kaharasi demo de quartette hmm. eta oso ezaguna da eta zinez horre eta eta isuariko kantariak dantzariak eta musikariak hmm. demo de quartette agian beraz maiatzan hori ara ara maiatzaren 8 Aha, gainera. Ba, ba, maia zaren sortzien gainera. Bo, ikusiko, zpada ino finka, tuaz tuko sobera xabutuko. Hala, hala, milezke